Kapitel 10. Nettopp på den tiden sa Jehova til mig: "Hogd ei ut to steintavlor, maken til de første, og kom opp til meg på fjellet, og du skal lage da en ark av tre. Og jeg skal skrive på tavlene de ord som sto på de første tavlene, som du knuste, og du skal legge dem i arken." Da laget jeg en ark av vakasie tre og hogd ut to steintavler, maken til de første, og gikk opp på fjellet. Og jeg hadde de to tavlene i hånden så skrev han på tavlene det samme som først stod skrevet, de 10 ord som Jehova hadde talt til dere på fjellet midt ut av illen den dagen dere var samlet. Deretter ga Jehova dem til meg. Så ventet jeg meg og gikk ned fra fjellet og la tavlene i den arken som jeg hadde laget, for at de skulle være der slik som Jehova hadde befalt meg. Og Israels sønner brøt opp fra Be-erot, bene og dro til Mosera. Der døde Aaron, og han ble begravet der, og hans sønn Eliasar begynte å tjene som prest i hans sted. Derfra brøt de opp og dro til Gud-Goda, og fra gud Goda til Jotbata, ett land med elvedaler hvor det renne vann. Nettopp på den tiden skilte Jehova ut Levi-stamme til å bære Jehovas paktsark, til å stå fremfor Jehova for å gjøre tjeneste for ham, og til å velsigne i hans navn, som de gjør den dag i dagen. Derfor har ikke Levi fått noen andel eller arv sammen med sine brødre. Jehova er hans arv, slik som Jehova din Gud hadde sagt til ham. Og jeg, jeg ble på fjellet slik som de første dagene, i 40 dager og 40 netter. Og Jehova begynte å høre på meg også denne gangen. Jehova ville ikke ødelegge dig. Så sa Jehova til meg, Reis deg, gå av sted foran folket, til opprydd så de kan dra in og ta i eie det landet som jeg har sverget overfor deres forfedre at jeg skulle ge dem. Og nå, Israel, hva ber Jehova din Gud dig om, anten at du frykter Jehova din Gud, så du vandrer på alle hans veier og elsker ham og tjener Jehova din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel? At du holder Jehovas bud og hans forskrifter, som jeg gir dig befaling om i dag, til ditt beste? Se, himlene! Ja, himlenes himler!» jorden og alt som er på den, tilhører Jehova din Gud. Bare dine forfedre ble Jehova knytte til, så han elsket dem og utvalte deres avkom etter dem, ja, dere, blant alle folkene, som på denne dag. Og dere skal omskjære deres hjerters forhud, og ikke lenger gjøre deres snakker har. For Jehova deres Gud er Gudenes Gud og Herrenes Herre, den store, veldige og fryktinnytende Gud som ikke behandler noen med partiskhet eller tar imot bestikkelse, som tar seg av den farløse guttens og enkens rätt og som elsker den fastboende utlendingen, så han gir ham brød og kappe. Også dere skal elske den fastboende utlendingen, for dere ble fastboende utlendinger i Egypts land. Jehova din Gud skal du frykte. Ham skal du tjene, og ham skal du holde dig til, og ved hans navn skal du komme med edfestede erklæringer. Det er ham du skal lovprise, og han er din Gud, som overfor dig har gjort disse store og fryktinnyttende ting som dine øyne har sett. Med syttig sjeler dro dine forfedre ned til Egypt, og nå har Jehova din Gud gjort dig så tallrik som himmelene stjerner.